פרק ב' אני חבצרת השרון, שושנת העמקים. כשושנה בין הכוחים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיכי. הביאני אל בית כי חולת אהבה אני. שמו לו תחת לראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר, נתנו ריח. קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, ומראיך נווה. אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים קרמים, וכרמינו סמדר. דודי לי, ואני לא, הרועה בשושנים. עד שיפוח היום, ונסו הצללים. סוב, דמה לך, דודי, לצבי, או לעופר האיילים, על הרי ותר.